здебільшого за розмовами про гетфорчірські новини і за переказами зміст вже прочитаних листів. Коли ж він закінчився і Елізабет залишилася сама у спальні, то вона не могла не вдатися до роздумів про міру задоволення Шарлоти своїм життям. Не могла не усвідомити, з якою спритністю і тактом, і з яким терпінням її подруга справлялася зі своїм чоловіком. Не могла не визнати, що все це їй удавалось дуже добре. Елізабет не могла також не поміркувати, а як же пройде решта їхнього візиту. В розміреному плині їхніх звичайних занять, у дратівних зауваженнях містера Колінза, в цікавому спілкуванні з мешканцями Розінгса, невдовзі її жвава уява все розставила по своїх місцях. Десь у півдні наступного дня, коли Елізабет готувалася у своїй кімнаті до прогулянки, внизу несподівано почувся шум, наче всі присутні в будинку загуманіли гучно і безладно. Вона прислухалась і за мить почула, що хтось мчить чимдуж сходами догори і гукає її. Відчинивши двері, вона побачила Марію, котра сама на своє відзбудження крикнула Ой Елізо, люба Елізо, блахаю, ходімо хочеше до вітальні, бо звідти можна таке побачити, таке побачити. Я не скажу тобі, що саме. Хочіше, ходімо зараз же. Марно розпитувала її Елізабет. Марія більше нічого не схотіла їй сказати. Тож у передчутті цього дива вони побігли до вітальні, яка виходила якраз на проїзд. Диво полягало в тому, що біля воріт саду зупинився низький фаетон, у якому сиділи дві жінки. Оце й все? вигукнула Елізабет. Я подумала, що до саду щонайменше вдарилися свині, а це всього лише Леді Кетрін та її донька. Та ти що, мовила Марія, надзвичайно вражена таким незнанням. Це не леді Кетрін. Літня жінка це місіс Дженкінсон, їхня служниця, а друга це міс Дебург. Та тільки поглянь на неї, така маленька, хто б міг подумати, що вона така маленька і худенька? Це така грубість з її боку змушувати Шарлоту стояти на такому вітрі, чому б їй самі не зайти сюди? Та куди там? Шарлота каже, що вона до них майже ніколи не заходить. Її зовнішність мене цілком задовольняє, мовила Елісабет, думаючи про своє. Вона має вигляд дурноверхої та злої, певна річ така підійде йому дуже добре, саме вона й стане йому підходящою дружиною. Містер Колінс і Шарлотта стояли разом біля воріт і розмовляли з дамами. А сер Вільям на велику потіху для Елізабет розмістився в вхідних дверях і щирим захватом споглядав аристократичну велич, що постала перед його очима, заповзято розкланюючись кожного разу, коли міст Дебур кидала погляд у його бік. Нарешті говорити стало ні про що. Та ми поїхали собі, а всі інші повернулися до будинку. Тільки, но зустрівши двох дівчат, містер Колінс почав вітати їх із тим великим щастям, що випало на їхню долю. А Шарлотта розтлумачила, в чому саме це щастя полягало. Всю компанію запросили наступного дня до обіду в Розінгсі. Гордість і упередження. Джейн Остен. Розділ 29. Запрошення до Розінгса довершило тріумф містера Колінза. Можливість продемонструвати Вейлич своєї покровительки, зачудованим гостям, дати їм змогу побачити її поштиве ставлення до себе і до своєї дружини – ось чого він прагнув. Тож не міг нарадуватися, що така нагода трапилася так швидко, завдяки великодушності і поблажливості Леді Кетрін. Мушу сказати, мовив він, що я б не здивувався, коли б її світлі запросила нас у неділю до Розінгса попити з нею чаю. Знаючи привітність Леді Кетрін, я цілком міг би на це розраховувати». Але хто міг передбачити саме такий вияв шанобливості? Хто міг подумати, що ми отримуємо запрошення побідати з нею? І не тільки ми, а й гості. Майже відразу після вашого прибуття. Я в меншій мірі здивований тим, що трапилося, відповів сер Вільям. Подобри знайомий з манерами людей справді великих. А моє становище в суспільстві дозволило мені теж набути таких манер. Серед людей, представлених у Королівського двору, такі приклади вишуканої виховності зустрічаються досить часто. Увесь день і ранок наступного дня всі тільки говорили, що про майбутній візит до Розінгса. Містер Колінс ретельно напучував густей на те, чого їм слід чекати, щоб вигляд пишних кімнат, великої кількості слух та розкішного обіду не справив на них приголомшливого враження. Коли дами розходилися, щоб почати вбиратися, він звернувся до Елізабет. «Люба моя кузину, не хвилюйтеся з приводу вашого вбрання». Леді Кетрін зовсім не збирається вимагати від нас тієї ж вишуканості одягу, котра властива їй та її дочці. Я радив би вам просто вдягнути ваші найкращі речі, бо ситуація не потребує чогось більшого. Леді Кетрін нічого поганого про вас не подумає, якщо ви з'явитесь у простому вбранні. Їй подобається, коли береться до уваги відмінність у соціальному становищі. Доки жінки вдягалися, він декілька разів підходив до дверей кожної з них, настійно рекомендуючи поквапитися, оскільки Леді Кетрін дуже не любила, коли хтось запізнюється до обіду і змушує її чекати. Такі страхітливі розповіді про її світлість та про її манери нагнали жаху на Марію Лукас, котра не звикла часто бувати в товаристві, і тому вона очікувала на своє представлення у Розінгсі з не меншими побоюваннями, ніж її батько перед представленням у Сен-Джеймсі. Погода була гарна, тож вони мали приємність пройтися парком в півмилі. Кожному парку притаманна своя особлива краса і свої краєвиди, і Елізабет побачила в ньому багато такого, що їй сподобалось, але вона не відчула того захвату від побаченого, на котрий сподівався містер Колінз. Невелике враження справила на неї і його розповідь про ті великі гроші, що їх сер де Дебург витратив на вставлення вікон. Розповідь супроводжувалась переліченням вікон на фронтоні будинку. Коли вони піднімалися сходами до зали, то хвилювання, що його відчула Марія, зростало кожної миті. Навіть сервілієм і той оглядав дещо знервованим. Що ж до Елізабет, то вона не втратила присутності духу. Вона не почула про Леді Кетері нічого такого, що вселяла б у неї благовійний трепет перед її незвичайними талантами чи якимись чудесними чеснотами, А звичайну велич багатства та високого соціального стану вона вирішила сприймати без зайвого хвилювання. Із вхідної зали, на чудові пропорції та вишуканий орнамент якої, містер Колінс не пропонував захоплено вказати, вони пішли вслід за слугами через вестибюль до кімнати, в якій сиділа леді Кетрін, її дочка та місіс Дженкінсон. Її світлість підвелася і привітала їх надзвичайно великодушно. А оскільки місіс Колінс домовила зі своїм чоловіком, що обов'язок представлення виконуватиме вона, то все пройшло належним чином. Без тих нескінчених вибачень та подяк, до яких містер Колінс вдався, б. Сер Вільям, незважаючи на те, що йому довелося побувати у сен Джеймсі, був настільки зачудований довколишньою величю, що в нього тільки вистачило духу, щоб низенько вклонитись і мовчки сісти. Його ж дочка, нажахана донестями, сиділа на краєчку стільця, не знаючи, що робити. Елізабет аніскільки не розгубилась, і цілком спокійно споглядала трьох жінок, які сиділи перед нею. Леді Кетрін була високою масивною жінкою з різко окресленими рисами обличчя, що зберігала на собі сліди минулої краси. Вигляд у неї був не надто доброзичливий, а прийняла вона гостей у такий спосіб, аби ті не забували, що перебувають на нижчому суспільному щаблі. Мовчання не додавало й недоброзичливості, та все, що вона говорила, мовилося владним тоном, котрий підкреслював її зрозумілість і відразу ж нагадав Елізабет про містера Вікхема. Спостерігаючи леді Кетрін протягом дня, вона дійшла висновку, що та була саме такою, якою він її схарактеризував. Придивившись до матері, в обличчі та поводженні якої вона побачила певну схожість із містером Дарсі, Елізабет спрямувала свої погляди на дочку і була майже так само, як і Марія, вражена її худорлявістю та невеликим зростом. Між статурами та обличчями цих двох жінок не було ніякої схожості. Містебург була блідою хворобливою, не те, що показною, а якоюсь непримітною. Говорила вона дуже мало тихим голосом і здебільшого до міст Дженкінсон, у зовнішності якої не було нічого незвичайного, і яка тільки й робила, що прислухалась до сказаного їй і переміщала в потрібному напрямку ширмо перед очима міст Дебург. Після того, як гості посиділи отак декілька хвилин, їх послали до одного з вікон, аби вони мали змогу помилуватися краєвидом. Містер Колінс супроводжував їх і роз'яснював, чим саме потрібно захоплюватись – але леді Кейтрін милостово повіддала їм, що споглядати цей краєвид краще за все влітку. Обід був надзвичайно гарний. Були всі ті слуги і всі ті страви, наявність яких передбачав містер Колінс. А ще, теж згідно з його передбаченнями, він за бажанням її світлості зайняв місце в кінці столу, виглядаючи при цьому так, наче збулася найзаповітніша мрія його життя. Він орудував ножем, поглинав їжу і нахвалював її з пожадливим ентузіазмом. Вихвалялася кожна страва. Спочатку ним, а потім сером Віллямом, котрий вже встиг оклигати якраз достатньо для того, щоб відлунювати все, що говорив його зять, та ще й у спосіб у край, як здалося Елізабет, огидний для Леді Кетрін. Але схоже було, що їхній надмірний захват Леді Кетрін дуже подобався. Вона вдячно усміхалася, особливо коли вони зустрічали на столі якусь досі незнайому їм страву. Розмова в такому товаристві якось не виходила. Еліса Петрада була заговорити при кожній новій нагоді, та їй довелося сидіти між Шерлотою і Міс Бург. Перша тільки те й робила, що вислуховувала Леді Кетрін, а друга за весь обід не умовилася з нею жодним словом. Місіс Дженкінсон здебільшого слідкувала, щоб Міс Бург їла якомога більше, намагаючись умовити її покуштувати ще якусь траву і побоюючись, що та відмовиться. Марія взагалі боялася розмовляти, а джентльмени тільки поглинали страви та нахвалювали їх. Коли жінки повернулися до вітальні, їм тільки лишилося, що вислуховувати Леді Кетрін, котра говорила безупинно, аж доки не подали каву. На кожну тему вона висловлювалася так безапеляційно, що стало очевидно. Вона не звикла, коли їй суперечить. Леді Кетрін досить безцеремонно і досить детально поцікавилася хатніми клопотами Шарлоти і дала їй багато порад щодо того, як із цими клопотами управлятися. Розповіла їй, як саме треба керувати всіма справами в такій маленькій сім'ї, як їхня, і дала їй вказівки відносно догляду за птицею та худобою. Елізабет виявила, що ця грандама не опускала жодної нагоди накинути комусь свою думку. У проміжках між бесідами з місіс Колінс вона поставила багато різних запитань Марії та Елізабет а особливо останній, про родичів якої вона знала найменше і яку вона схарактеризувала місіс Колінс як дівчину надзвичайно гречну та виховану. Час від часу вона розпитувала Елізабет, скільки сестер та має, старші чи молодші вони за неї, чи не збирається хтось із них заміж, чи вродливі вони, де вони отримали освіту, яку карету тримає їхній батько і яке було дівоче прізвище її матері. Елізабет прекрасно розуміла всю недоречність та нечемність цих запитань, але відповіла на них стримано і чемно. Тоді леді Кетрін зазначила. Так, значить, ваш маєток перейде у спадок до містера Колінза? Саме через вас, вертаючись до Шарлоти, я з цього. Однак, з другого боку, я не бачу перешкод наслідуван маєтків по жіночій лінії. У родині сера Льюїса Дебурга не вважали за необхідне беззаперечно дотримуватися майорату. Вмієте грати і співати, міс Бенет? Трохи. Ага, значить, якось ми з радістю вас послухаємо. Ми маємо чудовий інструмент, можливо, навіть кращого за. Зрештою, свого часу ви самі в цьому переконаєтесь. А сестри ваші вміють грати та співати? Одна з них вміє. А чому не всі? Треба було вчитись. Ось, наприклад, усі сестри веб уміють грати. Хоча їхній батько має статок менший, ніж ваш. Ви малюєте? Ні, ані трохи. Як? Ніхто з вас не малює? Ніхто взагалі. Дуже дивно. Але, можливо, ви просто не мали нагоди? Вашій матінці слід було весни возити вас до Лондона, щоб мати змогу навчатись у справжніх майстрів. Моя мати була б не проти, але мій батько Лондона терпіти не може. Ваша гувернантка вже з вами не живе? Ми ніколи не мали гувернантки. «Не мали гувернантки? Як же ви без неї обходилися? П'ятеро дівчат у родині виховувалися без гувернантки. Ні про що така я не чула. Мабуть, вашій матінці довелося тяжко попрацювати над вашою освітою». Елізабет не змогла втриматися від посмішки, запевняючи Ладі Кетрін, що це не так. «Хто ж тоді займався вашою освітою? Хто доглядав за вами? Без гувернантки, ви, мабуть, були полишені на призволяще?» «Може й були, у порівнянні з деякими родинами, але тим із нас, хто бажав навчатися, ніколи не прокували необхідних для цього засобів. Нас завжди заохочували до читання, і ми мали всі необхідні книги найкращих письменників. Ті ж, хто хотів байдикувати, байдикували». Так, звичайно, але ж саме для попередження байдикування й потрібна говернантка. Якби я знала вашу матінку раніше, то я настійно радила б їй наняти її. Я завжди кажу, що в освіті нічого не можна досягати без постійного та регулярного навчання, а його може забезпечити лише говернантка. Я напрочуд багато родин, котрим я допомагала в цій справі. Я завжди радію, коли мені вдається добре прилаштувати якусь молоду особу. Саме за мого сприяння, чотири племінниці місіс Дженкінсон потрапили до дуже гарних людей. А зовсім недавно я рекомендувала ще одну дівчину, котру познайомили зі мною зовсім випадково, і родина цілковито неї задоволена. Місіс Колінс, я не розповідала вам, як до мене приїздила вчора місіс Меткав, аби подякувати мені. Вона вважає, що міс Поуп – це просто скарб. Леді Кетрін, сказала вона, ви знайшли мені скарб. А чи мала якась із ваших молодших сестер дебют у товаристві, міс Беннетт? Так, пані, всі. Усі? Всі п'ятеро вже були представлені товариству? Як дивно. А ви ж тільки друга сестра? Молодші сестри представлені товариству щодо того, як старші вийшли заміж. Напевне, ваші молодші сестри ще зовсім юні? Так, моїй наймолодшій сестрі ще не має 16 років. Може, вона дійсно надто молода, щоб часто з'являтися у товаристві. Але ж справді, пані, я гадаю, що молодшим сестрам було б украй зле... Якби вони позбулися своєї частки розваг та світського життя, тільки через те, що старші не можуть чи не хочуть вчасно вийти заміж. Остання з народжених дівчат має таке ж право на втіхи молодості, як і перша. А тут її утискають. Та ще з якої причини? Не думаю, що це сприятиме дружнім сестринським почуттям чи витонченості душі. «Послухайте, но», – сказала її світлість, – «як для молодої особи ви висловлюєте свою думку дуже переконано. Скільки ж вам років, скажіть, будь ласка?» «Ваша світлість, я навряд чи зізнаюся скільки, бо маю трьох уже дорослих сестер», – із посмішкою відповіла Елізабет. Леді Кетрін була спантеличена тим, що не отримала прямої відповіді. А в Елізабет з'явилася підозра, що вона стала першою істотою, котра насмілилася покапкувати з пихатості такої поважної особи. «Я впевнена, що вам не більше 20 років, тож не приховуйте свій вік. Мені ще немає 21 року». Після того, як до них приєдналися джентльмени, а чуювання було завершене, принесли картярські столи. Леді Кетрін, Сер Вільям, Містер та Місіс Колінс заходилися грати в кадриль, а Міс Дебург захотілося пограти в казино. Тож двом іншим дівчатам разом із Місіс Дженкінсон випала честь скласти їй компанію, що виявилося крайне цікавою. Ані півслову не було мовлено про щось інше, крім самої гри. Хіба, що місіс Дженкінсон час від часу стурбовано питалась у містера Бург, чи їй бува не холодно, чи не жарко, чи достатньо їй світла, чи недостатньо. А от за іншим столом було набагато цікавіше. Стебільшого говорила Ладі Кетрін, вказувала на помилки трьох інших учасників гри або розповідала про себе якусь цікаву історію. Містер Колін старано погоджувався з усім, що казала їй світлість, дякував їй за кожну виграну нимфішку і вибачався, коли вигравав їх надто багато. Сер Вільям переважно мовчав. Він наповнював свою пам'ять цікавими історіями та іменами знатних людей. Після того, як Леді Кетрін та її дочка награлися до схочу, столи повиносили, а містеру Колінзу було запропоновано скористатися каретою. Той із вдячністю погодився з пропозицією, після чого карету почали нехайно сперечати. Потім товариство зібралося навколо каміна, щоб послухати, як Леді Кетрін визначатиме погоду на завтрашній день. У цих напучувань їх відірвало прибуття екіпажа, і підчисленні подячні промови містера Колінза та не менш численні поклони сера Вільяма гості нарешті подалися додому. Як тільки вони від'їхали від Канку, від до неї звернувся козен і спитався про її думку стосовно всього того, що вона побачила в Розінгсі. Заради Шарлотти Елізабет висловилася більш доброзичливо, ніж вона думала насправді, але навіть ця вимушена похвала не задовольнила містера Колінза, і він вимушений був особисто зайнятися справою вихваляння її світлості. Гордість і уперечення Джейн Остін Розділ тридцятий Сер Віліам пробув у Гансфорді лише тиждень. Але цей візит був достатньо тривалим, аби переконати його в тому, що дочка його вийшла заміж дуже вдало і має такого чоловіка і таку сусідку, котрих не зустрінеш на кожному кроці. Доки сер Вільям був із ними, містер Колін займався у вранішній час тим, що вивозив його у своєму кабріолеті, демонструючи йому у Але коли той поїхав, родина повернулася до своїх звичайних занять. Елісабет була рада від'їзду, бо після цього більшу частину свого часу між сніданком та обідом містер Колінс почав проводити або за роботою в саду, або за читанням і писанням, або за визиранням з вікна своєї бібліотеки, що виходило на дорогу. Кімната, в якій зазвичай сиділи жінки, була з протилежного боку. Спочатку Елісабет дивувало те, що Шарлотта не віддала перевагу їй як кімнаті, у котрій всі мали змогу збиратися. Вона була більшою за розміром і приємнішою на вигляд але незабаром пересвідчилася, що її подруга вчинила дуже розумно, бо інакше містер Колінз почувався б некомфортно. Тому вона віддала Шарлоті належне за її І Із вітальні вони не могли бачити, що відбувається на проїзді, і завдячували містеру Колінзу знанням про екіпажі, що ним проїздили, особливо про те, як часто проїжджала повз будинок міста Бург у своєму фалетоні. Жодного разу він не проминув прийти і розповісти про це, хоча ця знаменна подія відбувалася майже щодня. Місце Бурш частенько зупинялася біля пасторату, щоб декілька хвилин переговорити з Шарлотою, але їй майже ніколи не вдавалось умовити вийти з Файтона. Рідко видавався день, коли містер Колінс знаходив до Розінгса, і нечасто траплялося так, щоб його дружина вважала за недоречне піти разом з ним. Елізабет не могла збагнути сенсу в такої великої кількості часу, аж доки не второпала, що могло йтися про можливі вакансії в інших парафіях. Час від часу її світлість виявляла їм честь, роблячи на тривалий візит. Її пильне око помічало все, що відбувалося у пастораті. Вона вникала в їхні заняття, роздивлялася їхнє шитво і радила все робити по-іншому. Вона прискіпувалася до розстановки меблів, підмічала людство служниці, а якщо й погоджувалася перехопити, то здавалося б лише для того, щоб вказати місіс Колінс на завеликі для їхньої сім'ї шматки м'яса, що подавалися до столу. Елізабет невдовзі усвідомила, що ця грандама, хоча й не маючи ніяких повноважень придивлятися за порядком у графстві, виступала в ролі дуже активного мирового судді у своїй парафії. Кожного разу, коли селяни влаштовували чвари, виявляли незадоволення або впадали у злидні, вона вирушала в село, щоб угамувати їхні чвари і скарги та наставити їх на шлях злагоди та добробуту. Розвага у вигляді обідніх візитів до Розінгса повторювалася приблизно двічі на тиждень. За винятком відсутності Сера Вільяма і наявності через це лише одного котярського столу, кожна така розвага була точною копією попередньої. Інших запрошень було мало, постіль життя більшості сусідів був поза межами фінансових можливостей родини Колінців. Однак це не нато турбувало Елізабет, і Сахалом вона проводила час досить цікаво. Інколи їй випадало півгодини приємної розмови з Шарлотою, а погода була настільки гарною для цієї пори року, що прогулянки часто робили їй велику приємність. Коли інші перебували з візитом леді Кетрін, Елізабет часто любила походжати відкритою місциною, яка межувала з цією частиною парку, де була гарненька, затишна і відлюдна стежка, котра, здавалось, подобалась лише їй самій, і де вона почувалася захищеною від надмірної допитливості леді Кетрін. Ось так, непомітно й тихо, промайнули перші два тижні її візиту. Наближався Великдень, і за тиждень до нього родина в Розінгсі очікувала прибуття гостей, що для такого маленького товариства безперечно було подією надзвичайно значущою. Ще раніше, невдовзі після свого приїзду, Елізабет прочула, що через декілька тижнів очікується прибуття містера Дарсі. І хоча й був він тим знайомим, з яким вона воліла б краще не зустрічатися, все одно його приїзд додав би відносної новизни зустрічам у Розінгсі. Хто знає, може їй випаде приємність спостерігати марні сподівань, які плекала щодо нього міст Бінглі. Це залежатиме від його ставлення до своєї кузини, яку вичевидь, призначила його леді Кетрін, котра з превеликим задоволенням розмовляла про прийдешній приїзд містера Дарсі і говорила про нього не інакше, як з величезною повагою і захопленням. Здавалося, вона ледь не розлютилася, дізнавшись, що Елізабет та піс Лукас неодноразово довелося з ним бачитися. Про прибуття містера Дарсі в пастораті дізналися досить швидко, бо містер Колін слісінький ранок прогулювався таким чином, щоб йому було видно ворота під'їзної алеї в Гансфорті. Він хотів довідатися про приїзд комога раніше. Побачивши Карету, що звернула до парку, він низенько їй вклонився і мерщій подався додому, щоб сповістити вкрай важливу новину. Наступного ранку містер Колін схутенько поспішив до Розінгса, щоб засвідчити свою пошану. Йому довелося засвідчувати її двом племінникам Леді Кетрін. Бо містер Дарсі привіз із собою такого собі полковника Фіцвільяма, молодшого сина свого дядька. На превеликий подив усього товариства ці джентльмени приєдналися до містера Колінза, коли той пішов додому. З кімнати свого чоловіка Шарлотта побачила, як вони переходили дорогу. І відразу ж побігла до іншої кімнати, щоб сповістити дівчатам про ту велику честь, яка їм випала. При цьому вона додала – за цей вияв пошани я маю дякувати тобі, Елізо. Бо якби не твоя присутність, то містер Дарсі ніколи б не прийшов сюди з візитом так швидко. Не встигла Елізабет заперечити своє право на такий комплімент, як дзвоних у дверях сповісти про прихід чоловіків. І незабаром до кімнати вийшли троє джентльменів. Полковник Вітсвільям, котрий увійшов першим, був непоказним мужчиною віком близько 30 років, але характером та манерами це був справжній сінький джентльмен. Містер Дарсі виглядав так само, як колись у Гертвард з притаманною йому стриманістю він чемно привітався з міс Колінс, а якщо в нього й були якісь почуття до її подруги, то вітаючись із нею йому вдалося приховати їх за маскою байдужості. Еліза нічого не відповіла, а просто зробила реверанс. Полковник Фіцвільям одразу ж приєднався до розмови з готовністю і невимушеністю добре вихованої людини. Манеру розмовляти він мав дуже приємно, але його кузен, зробивши адресовані місіс Колін спобіжні зауваження стосовно будинку та саду, деякий час просидів ні з ким не розмовляючи. Однак нарешті добре виховання змусило його звернутися до Елізабет, аби спитатися про здоров'я її рідних. Вона відповіла належним чином, а потім трохи помовчавши запитала. Ось уже три місяці моя старша сестра гостює в Лондоні. Вам часом не довелося побачитися з нею? Вона прекрасно усвідомлювала, що не довелось. Але їх кортіло побачити, чи не видасть він, бува, своєї обізнаності в тім, що трапилось між родиною Бінглі та її сестрою. Елізабет Здалося, наче він трохи снітився, коли відповів, що жодного разу йому не пощастило зустрітися з міс Беннет. Більше на цю тему не говорили, і незабаром читальмени пішли додому. Гордість і упередження. Джейн ОСТІн. Розділ 31. У пастораті не могли нарадуватися добрим манерам полковника Фіцвіляма. І всі жінки висловлювали сподівання, що з його появою прийоми в Розінгсі будуть набагато цікавішими і приємнішими. Однак, перш ніж вони отримали звітіля запрошення, минуло декілька днів, бо, мабуть, у цьому не було потреби, оскільки там уже перебували гості. Лише на Великдень, майже через тиждень після приїзду джентльменів, удостоїлися вони такої честі, і то у вигляді звичайного запрошення зайти до Розінгса ввечері, яке їм переказали при виході із церкви. Протягом останнього тижня вони мало бачилися з Леді Кетрін та її дочкою. За цей час полковник Фіцфіллям декілька разів заходив до пасторату, але з містером Дарсі вони побачилися тільки в церкві. Це запрошення було, звичайно ж, прийняте, і в зазначену годину вони приєдналися до товариства у вітанні Леді Кетрін. Її світлість зустріла їх із належною поштивістю. Але було видно, що їхня компанія вже не була такою бажаною, як тоді, коли вона не могла запросити в гості когось іншого. Фактично, вона була заклопотана спілкуванням зі своїми племінниками, розмовляючи з ними і особливо з містером Дарсі, набагато більше, ніж з будь-ким з присутніх у кімнаті. Схоже було, що полковник Фіцвільням дійсно був радий їх бачити. Його розрадою в Розінгсі могло стати будь-що, і гарненька подруга місіс Колінс міцно заволоділа його увагою. Він швидко знайшов собі місце поруч із нею і так приємно розмовляв про Кенти Гертфордшир, про подорожування і перебування вдома, про музику та літературу, що ніколи досі Елізабет не проводила так приємно часу у цій кімнаті. Розмовляли вони так жваво і багато, що привернули до себе увагу самої леді Кетрін і навіть містера Дарсі. Незабаром зацікавлені погляди останнього стали раз по раз спрямовуватися в їхній бік. Цікавість її світлості виявилася у спосіб більш відвертий, коли вона безцеремонно вигукнула. «Що ви там кажете, Фіцвілляме? Про що ви там говорите? Про що розповідаєте й міс Беннет? Дозвольте дізнатися». «Ми розмовляємо про музику, пані», – відказав той, коли баритися далі з відповіді було вже невічливо. «Тоді, будь ласка, розмовляйте гучніше. З усіх тем це моя найулюбленіша. Оскільки ви говорите про музику, то я теж хочу брати участь у цій розмові. Гадаю, що мало є в Англії людей, котрі з більшою, ніж яна насолодою, слухали б музику і розбиралися, у ні краще за мене». Якби мені довелося навчатися, то я досягла б великих успіхів, і Ан також, якби їй дозволив стан здоров'я. Я не сумніваюсь у тому, що з неї вийшла б да одна виконавиця. А як там справи на музичній ниві у Джорджіани Дарсі? Містер Дарсі, надзвичайно тепло і схвально, відізвався про виконавську майстерність своєї сестри. Дуже рада почути про неї такі добрі відомості, сказала леді Кетрін. І перекажіть їй, будь ласка, від мене, що коли вона не вправлятиметься багато, то їй не варто розраховувати на значні досягнення. Запевняю вас, пані, відказав полковник, що вона не потребує такої поради, адже вправляється надзвичайно наполегливо і регулярно. Тим краще. У цій справі неможливо перестаратись. У своєму наступному листі до неї накажу їй ні в якому разі не розслаблятись. Я часто кажу дівчатам, що без регулярних занять визначних успіхів у музиці досягти неможливо. Я вже декілька разів казала міс Беннет, що вона ніколи не гратиме дійсно добре, якщо не приділятиме музикуванню більше часу. Я часто казала їй, що оскільки місіс Колінс не має інструменту, то нехай залюбки приходить щодня до Розінгса і грає на фортепіано в кімнаті місіс Дженкінсон. У цій частині будинку вона нікому не заважатиме. Містер Дарці нічого не сказав у відповідь було видно, що йому трохи ніяково від невихованості своєї тітки. Коли попили каву, полковник Фіцвіллям нагадав Елізабет про її обіцянку пограти йому. Тож вона відразу сіла за інструмент. Свого стільця він підсунув поближче до неї. Леді Кетрін, прослухавши половину пісні, знову почала розмову, тепер уже з іншим племінником. Але той невдовзі відійшов від неї і з притаманною йому неквапливістю вирушив до піаніно, розташувавшись таким чином, щоб повністю бачити обличчя прекрасної виконавиці. Елізабет бачила його маневри і при першій же принагідній паузі звернулася до нього з хитрою посмішкою. «Ви що, містер Дарсі, прийшли злякати мене, якщо слухаєте моє музикування з таким виглядом?» Але я не збираюся лякатись, навіть якщо ваша сестра дійсно грає дуже добре. Я людина вперта. Мене так просто не злякаєш. Чим дужче мене намагаються налякати, тим хоробрішою я стаю. Я не казатиму, що ви помиляєтеся, бо не вірю, що ви справді могли подумати, наче я дійсно задумав залякати вас, відказав він. До того ж, я мав приємність бути вашим знайомим достатньо довго, щоб знати вашу схильність час від часу висловлювати думки, котрі насправді вам не належать». Від душі посміявшись над цим словесним портретом власної персони, Еліза посвернулася до полковника Фіцвільєма. Ваш кузен розповість вам, що я зацяця, і навчить вас не вірити жодному моєму слову. От невдача. Зустріла людину, яка знає мій справжній характер. Причому зустріла саме там, де я сподівалася виставити себе у кращому світлі. «Містере Дарсі, з вашого боку просто некрасиво згадувати всі мої недоліки, про які ви дізналися у Гертвордширі. Тож дозвольте попередити вас, що я теж можу повестися недосить чемно, бо ви просто змушуєте мене відплатити вам тією ж монетою і розповісти про таке, що може неприємно вразити ваших родичів». «Я вас не боюся», – відповів із посмішкою Дарсі. «Благаю вас, розкажіть, чим він завинив?» – вигукнув полковник Фіцвіллям. «Мені цікаво знати, як він поводиться із незнайомими людьми». «Що ж, слухайте, але приготуйтеся до найгіршого. Вам, напевно, відомо, що вперше я побачилася з ним у Гертвордширі. Це було на балу. І що ж, ви думаєте, він під час цього балу утнув? Він танцював лише чотири рази. Мені так не хочеться завдавати вам болю, але саме такою є гірка правда. Містер Дарсі танцював лише чотири рази». Хоча чоловіків було обмаль, і мені достеменно відомо, що багато дівчат не мали змоги потанцювати через брак кавалерів. Ви не можете заперечувати цього факту, містере Дарсі. На той час я не мав честі знати когось із присутніх жінок, окрім тих, які були в одній компанії зі мною. І то правда, хіба ж можна знайомитися під час балу? Отож, полковнику Фіцвіляме, що вам зіграти ще? Мої пальці чекають ваших вказівок. Може, мені слід було представитися мови в Дарсі, але я погано вмію відрекомендуватися незнайомим людям. «Давайте запитаємо вашого кузена, у чому ж причина?» – сказала Елізабет. «Давайте запитаємо, чому розумна і освічена людина з життєвим досвідом не вміє представлятися незнайомцям?» «Я можу дати відповідь на ваше запитання, не звертаючись до нього», – відказав Фіцвіллям. «Це тому, що він не бажає завдавати собі клопоту». Я і справді не маю до цього тих здібностей, які мають інші люди, мовив Дарці. Не можу легко спілкуватися з тими, кого я раніше ніколи не бачив. Не можу так легко налаштуватися на потрібний тон розмови чи вдавати щиро зацікавленість чужими клопотами, як це часто вміють робити інші. Мої пальці, сказала Елізабет, не здатні справлятися з цим інструментом так майстерно, як це вміють робити багато жінок. Мої пальці не мають такої ж сили чи швидкості, і своєю грою не здатні справити таке ж добре враження». Але я завжди вважала, що це мій власний недолік, тому що ніколи не завдавала собі клопоту і тому недостатньо музикувала. Однак це не означає, що я вважаю свої пальці менш талановитими, ніж пальці інших справді талановитих жінок». Терсі посміхнувся і сказав, «Ви абсолютно праві. Ви набагато краще використали свій час. Жоден, хто має привілей слухати вашу гру, не зможе сказати, що їй чогось бракує. А перед людьми незнайомими ніхто з нас не виступає». Тут їх перервала Леді Кетрін, яка голосно поцікавилася, про що вони розмовляють. Елізабет негайно знову почала музикувати. Леди Кетрін підійшла до них, послухала декілька хвилин, а потім звернулася до Дарсі. Міс Беннет грала б набагато краще, якби вправлялася більше і мала доброго вчителя з Лондона. Вона дуже добре володіє інструментом, але все одно має смак гірший, ніж Ен. Ен була б чудовою виконавицею, якби їй дозволяв навчатися стан її здоров'я. Елізабет поглянула на Дарсі, щоб побачити, як-то люб'ясно погодиться з цією похвалою на адресу своєї кузини. Але ні в той момент, ні пізніше не почула вона ніяких ознак любові. А з усього його ставлення до міста Бург вона зробила такий тішний висновок для міс Бінглі. Навіть якби та була на місці кузини містера Дарсі, вона б мала так само мало шансів вийти за нього заміж, як і остання. Леді Кетрін і далі робила зауваження з приводу виконавської майстерності Елізабет, поєднуючи їх із численними вказівками щодо манери гри та смаку. Елізабет сприймала ці зауваження з усією поблажливістю, якою вимагала чемність, і на прохання джентльменів лишалася за інструментом, доки не подали карету її світлості, щоб підвести їх усіх додому. Гордість і упередження. Джейн Остін. Розділ 32. Наступного ранку Елізабет сиділа і писала листа Джейн. Вона була сама в кімнаті, бо місіс Колінс та Марія пішли в якійсь справі до села. Дзвінок у двері змусив її здригнутися. Хтось прийшов. Оскільки звуків карети Лізапет не чула, то не виключено було, що це прийшла ладі Кетрін. Побоюючи, що саме так і сталося, вона заходилася було ховати свого незакінченого листа, щоб уникнути нечемних розпитувань, як двері відчинились. І на її превеликий подив до кімнати війшов містер Дарсі. До того ж сам один. Заставши її одну, він явно знітився, і тому вибачився за вторгнення, сказавши, що йому здалося, наче в кімнаті були всі жінки. Вони посідали. Після її розпитувань про Розінгс почало здаватися, що вони приречені отак і сидіти, цілково тій тиші. Конче необхідно було придумати якусь тему для розмови, тож ця незручна ситуація змусила Елізабет пригадати обставини їхньої останньої зустрічі в Гертфордширі. Бажаючи знати його думку з приводу їхнього похапливого від'їзду, вона зазначила – Минулого листопада ви всі так несподівано покинули Недерфілд містера Дарсі. Мабуть, для містера Бінглі було вкрай приємною несподіванкою знову зустрітися з вами так швидко, бо настільки я пам'ятаю, він поїхав на день раніше. Сподіваюся, на час вашого від'їзду з Лондона він та його сестри почувалися добре? Про чудово, спасибі. Елізабет зрозуміла, що ніякої іншої відповіді їй не дочекатись, і тому, після нетривалої паузи, додала Настільки я зрозуміла, містеру Бінглі не дуже хочеться повертатися до Недерфілда. Я ніколи не чув, щоб він казав щось подібне. Та цілком можливо, що в майбутньому він проводитиме там дуже мало свого часу. Він має багато друзів і зараз у такому віці, коли коло знайомих і кількість запрошень постійно зростають. Якщо він не має наміру часто бувати в Недерфілді, то для сусідів було б краще, коли б він зовсім полишив цей маєток і там натомість оселилась біля постійного проживання якась родина». Але цілком разом припустити, що містер Бінклі винання цей будинок не стільки задля вигоди сусідів, скільки задля вигоди власної. Тому, скоріш за все, саме цим принципом він і керуватиметься, коли вирішуватиме полишати його чи залишатись у ньому. «Я не здивуюся», – сказав Дарсі, – «якщо він полишить, його тільки натрапиться нагода придбати щось підходяще». Елізапет не відповіла, бо побоювалася продовжувати розмову про його приятеля. А оскільки сказати їй було більше нічого, то вона вирішила, що тепер настала черга містера Дарсі знайти тему для розмови. Той зрозумів натяк і незабаром мовив. Цей будинок здається мені дуже зручним. Гадаю, що Ладі Кетріна дала чималу допомогу в його облаштуванні, коли містер Колін з'явився тут уперше. Я теж так гадаю. І я впевнена, що її доброта не могла знайти більш вдячного об'єкта. Стається, містеру Колінзу надзвичайно поталанило з вибором дружини. Так, безперечно. Його друзі дійсно можуть радіти з того, що він зустрів одну з тих начисленних розважливих жінок, здатних прийняти його чи зробити щасливим. Моя подруга – людина дуже розумна, хоча особисто я не впевнена, що вважаю її шлюб з містером Колінзом наймудрішим з її вчинків. Однак вона виглядає абсолютно щасливою, І якщо міркувати розсудливо, то заміж вийшла дуже вдало». Напевне, їй надзвичайно приємно, що вийшовши заміж, вона оселилася зовсім близько від своєї родини та друзів. Як ви кажете, зовсім близько? Та це ж майже 50 миль. А що таке 50 миль по гарній дорозі? Подорож тривалістю трохи більше, ніж півдня. Так, я певен, що це зовсім близько. Особисто я ніколи б не вважала відстань чимось таким, що має велике значення, коли виходиш заміж або одружуєшся, вигукнула Елізабет. Я ніколи не погоджуся з думкою, що місіс-коніс оселилася близько до своєї родини. Це лише доводить вашу особисту прихильність до Гертфордшира. Тому все, що розташоване безпосередньо поза межами Лонгберна, видається чимось далеким. Коли він говорив, його обличчям промайнула посмішка, і Елізабет здалося, що вона спагнула її сенс. Напевне, Дарсі припускав, що вона мала на увазі Джейн і Недерфілд, ніякого червоніючи вона відповіла. Я зовсім не заперечую проти того, щоб вийшовши заміж, жінка могла оселитися комога ближче до своєї родини. Поняття «близько» і «далеко» відносні і залежать від багатьох різноманітних обставин. Там, де є багатство, витрати на поїздку не мають великого значення, і подорож перестає бути тяжкою необхідністю. Але в цьому випадку не так. Містер та місіс Колінс мають пристойний дохід, але не настільки великий, аби дозволити часті поїздки. І я переконана, що моя подруга не скаже, що живе поруч зі своєю родиною, навіть якщо вона житиме вдвічі ближче до неї, ніж зараз. Містер Дарсі трохи присунув свого стільця до Елізабет і сказав, «Навіщо вам така сильна прихильність до якогось певного місця?» Ви ж не збираєтесь це життя прожити в Лонгберні. На обличчі Елізабет з'явився здивований вираз. Її співрозмовник помітив цю переміну настрою і відсунувся від неї. Потім узявся зі столу газету і, поглянувши поверх неї, спитав уже не так емоційно. Як вам подобається Кент? Далі відбувся короткий діалог на тему цієї місцевості, з обох боків спокійний і стриманий. Невдовзі він перервався через прихід Шарлоти з сестрою, які щойно повернулися з прогулянки. Ця розмова сам на сам вельми їх здивувала. Містер Дарсі розповів, як він помилково нав'язав своє товариство міс Беннет. А потім, трохи посидівши і нікому майже нічого не сказавши, пішов собі геть. «Що б це означало?» – спитала Шарлота, тільки но він вийшов. «Моя люба Елізу, напевне, містер Дарсі в тебе закохався, бо інакше він ніколи не зайшов би до нас просто так». Але коли Елізабет розповіла про його мовчання, то стало зрозуміло, попри припущення Шарлоти, що це не так. Висловивши декілька здогадок, усі вони зійшлися зрештою на тому, що його візит був спричинений просто бажанням хоч чимось себе зайняти, що було не дивно для такої пори року. Сезон полювання та риболовлі закінчився. У приміщенні ж перебувала леді Кетрін, книги та більярд, але не можуть ж чоловіки постійно сидіти у приміщенні. Тому відтоді, спонукані або близькістю пасторату, або приємністю прогулянки, або приязністю його мешканців, двоє кузенів не стояли перед спокусою і почали ходити туди майже щодня. Вони навідувалися в різний час уранці, інколи поодинці, інколи разом, інколи в супроводі своєї дідоньки. Всім було очевидно, що полковник Фіцвільям приходив тому, що знаходив утіху в їхньому товаристві, і це показувало його у ще привабливішому світлі. Приємність його товариства та його явна симпатія до неї нагадала Елізабет про її колишнього любленця – Джорджа Вікхема. І хоча в манерах полковника Фіцвільяма не було тієї чарівливої ніжності, він видавався її людиною дуже розумною та освіченою. Але причину частих візитів до пасторату містера Дарсі зрозуміти було важче. Навряд чи його цікавило їхнє товариство, оскільки частенько він міг просидіти 10 хвилин поспіль, так і не відкривши рота. Але коли усе ж таки починав розмовляти, то це було скоріше через необхідність, ніж через бажання. Це була пожертва правилам пристойності, а не бажання потішити себе розмовою. Рідко, коли йому було дійсно цікаво. Місіс Колінс не знала, що з ним робити. Капкування полковника Фіцвіліама з його занудливої поведінки свідчило, що загалом містер Дарсі поводиться по-іншому. Але це не підтверджувалось її власним враженням про цю людину. Оскільки їй хотілося вірити, що така переміна відбулася під впливом любові, об'єктом якої є її подруга Ліза, Місіс Колінс цілком серйозно вирішила довідатися, так це чи ні. Кожного разу, коли вони бували у Росінгсі, щоразу, коли він приходив до Гансфорда, вона спостерігала за ним, але без особливого успіху. Так, він і справді часто дивився на її подругу, але сам вираз цього погляду викликав сумніви. Це був відвертий і польний погляд, але їй часто здавалося, що в ньому було замало симпатії, а часто він видавався взагалі якимось бездумним. Двічі чи тричі вона натякала Елізабет про можливу небайдужість до неї містера Дарсі, але та тільки сміялася з такої думки. Місіс Колінс вважала за краще не наполягати на продовженні цієї теми, побоюючись породити сподівання, єдиним результатом яких могло бути лише розчарування. На її думку, можна було не сумніватись у тому, що вся антипатія до містера Дарсі з боку її подруги неодмінно зникла б, якби їй здалося, що вона заволоділа його серцем. Будуючи свої доброзичливі плани стосовно Елізабет, Шарлотта інколи уявляла, що та могла б вийти заміж за полковника Фіцвільєма. Він був чоловіком незрівняно приємнішим, безперечно симпатизував їй, а його матеріальне становище було дуже сприятливим. Але на противагу цим достоїнствам містер Дерсі мав значні повноваження в справах церковних, чим не міг похвалитися його кузен. Гордість і упередження Джейн Остін Розділ 33 не один раз Елізабет, походжаючи парком, раптово зустрічала містера Дарсі. Спершу вона, ремствуючи на каприз випадку, який заніс його до куточка, в якому раніше рідко хто бував, і намагаючись надалі запобігти таким зустрічам, не проминула вказати містеру Дарсі, що це її улюблене місце. Але коли такий випадок трапився вдруге, це вже було справді дивно. Проте вони зустрілись. І навіть утретє. Або це було навмисним виявом поганого характеру, або ж топровільною покутою. Бо цього разу справа не обмежилася лише формальними привітаннями, ніяковою паузою та розставанням. Містер Дарсі визнав за потрібне змінити напрямок своєї прогулянки і приєднатися до Елізабет. Він ніколи не розмовляв багато. Вона теж не завдавала собі клопоту багато говорити чи багато слухати. Але під час їхньої третьої зустрічі її вразило, що інколи він ставить несподівані і не пов'язані одне з одним запитання. Чи подобається їй у Гансфорді? Чи любить вона гуляти на самоті? що вона думає з приводу сімейного щастя містера та місіс Колінс. А ще Елізабет вразило, що, говорячи про Розінгс та про її недостатню обізнаність з родиною, яка там мешкала, Дарсі, здавалося, мав на увазі, що кожного разу, коли вона приїжджатиме до Кента, не про мене погостювати в цьому маєтку. Це припущення чулось у його словах. Може, він мав на увазі полковника Фіцвільяма, Їй подумалося, що коли Дарсі і дійсно на щось натякав, то цей натяк неодмінно стосувався саме цієї людини. Це трохи засмутило її, тому Елізабет зраділа, коли опинилася перед воротами в огорожі напроти пасторату. Одного дня вона під час прогулянки перечитувала листа від Джейн, зупиняючись на деяких реченнях, із котрих було видно, що сестра її писала цього листа не в найкращому гуморі. Як раптом, підвівши очі, з потовом побачила перед собою не містера Дарсі, а полковника Фіцвільяма, який йшов їй на зустріч. Швидко прибравши листа, Елізабет мовила з натужною посмішкою. А я й не знала, що ви любите тут гуляти. «Я обходив парк», – відказав полковник Фіцвільям. «Це моя багаторічна звичка. А свою прогулянку я маю намір завершити візитом до пасторату. Ви підете далі?» «Ні, я саме збиралася повернути назад». Так вона й зробила. І вони пішли до пасторату разом. «Ви достеменно поїдете з Кента в суботу?» – запитала вона. «Так, якщо Дарсі знову не відкладе від'їзд. Але я в його розпорядженні. Він усе влаштовує так, як йому подобається. А коли щось влаштовується не так, як йому подобається, то він знаходить утіху в тому, що право вибору належить саме йому. Ніколи не зустрічала людину, котра більше за містера Дарсі тішилася своєю здатністю чинити на власний розсуд. «Так, він дійсно любить чинити так, як бажає», – відповів полковник Фіцвіллям. Але ця риса притаманна всім нам. Просто він має кращі можливості чинити на власний розсуд, ніж багато інших людей, тому що він багатий, а багато інших людей бідні. Може, я висловлююся надто емоційно, але, як ви знаєте, молодший брат навіть суто юридично приречений на самозречення та підлеглість. На мою думку, молодшому сину графа можна мати лише приблизне уявлення і про перше, і про друге. А якщо серйозно, то що ви дійсно можете знати про самозречення та підлеглість – ви що, колись не мали можливості поїхати, куди вам забажається через брак грошей, чи придбати якусь річ, що ви її вподобали? Це незначні сутородинні питання. Тут я дійсно не можу сказати, що стосовно них я мав якісь значні обмеження. Але в питаннях більшої ваги я справді можу потерпати від нестачі грошей. Молодші сини не мають змоги одружуватися відповідно до своїх вподобань. Не мають, доки не вподобають жінку ще маленьким приданим, що, на мою думку, вони досить часто і роблять. Наш стиль життя надто сильно узалежнює нас від можливості витрачати гроші. Тому серед людей мого стану мало хто може дозволити собі одружуватися без огляду на придане. Цікаво, це про мене? – подумала Еліза і почервоніла від такого припущення. Але вона швидко отямилась і гриливо спитала. А скажіть, будь ласка, скільки зазвичай коштує молодший син графа? Якщо старший брат при доброму здоров'ї, то вам вистачить 50 тисяч фунтів? Полковник від відповів їй у такому ж дусі, і тему полишили. Щоб перервати мовчанку, через яку він міг подумати, що сказано, якимось чином її образило, Елізабет відразу промовила. «Здається, ваш козен привіз вас із собою головним чином для того, щоб мати під рукою компаньона. А чому б йому не одружитися? Це ж так зручно, завжди буде з ким спілкуватися. Але, мабуть, поки що він вдовольняється компанією своєї сестри. А оскільки він опікується нею, то значить може всіляко нею попихати». «Та ні», – мовив полковник Фіцвільям. – «цей привілей він мусить ділити зі мною». Ми на рівних правах опікуємось міст Дарсі. Та невже? І в чому ж полягає ваше опікунство, скажіть на милість? Ви не надто втомлюєтеся від ваших обов'язків? Дівчата її віку іноді бувають неслухняними, і якщо завдачує вона істинна представниця родини Дарсі, то, мабуть, вона теж любить чинити на власний розсуд. Коли Елізабет говорила, то помітила, з якою серйозністю він до неї прислухається – а та манера, з якою він одразу ж спитався, чому вона гадає, буцімто Дарсі задає їм чимало клопоту, переконала її в тому, що так чи інакше, але її здогадка була недалеко від істини. Вона не змусила його довго чекати на відповідь. Заради Бога, не бійтеся. Нічого поганого я ніколи про неї не чула. Мені здається, що таких слухняних дівчат, як вона, ще пошукати треба. Міс Дарсі, улюблениця одних моїх знайомих, місіс Герст та Міс Бінглі. Здається, ви якось сказали, що знаєте їх. «Так, трохи знаю. Їхній брат – приєзна, шляхетна людина. До того ж, великий приятель Дарсі». «Ну а як же? – сухо сказала Елізабет. – Містер Дарсі такий незвично добрий у своєму ставленні до містера Бінглі, так багато про нього піклується». «Піклується? А втім, може, дійсно піклується? Особливо в тих питаннях, де він і справді цього потребує. Зі сказаного ним під час нашої подорожі сюди, я маю підстави думати, що Бінглі дійсно багато чим йому завдячує». Але мені слів перед ним вибачитися, бо я не можу стверджувати, напевне, що мова йшла саме про бінглі. Все це лише здогадки. Про що ви говорите? Йдеться про обставину, яку б Дарсі не хотів робити відомою широкому загалу, бо якщо про неї дізнається родина однієї дівчини, то це буде неприємно. Можете не сумніватися, я нікому про це не скажу. І майте на увазі, я не маю достатніх підстав вважати, що мова йшла саме про бінглі. Дарсі сказав лише мені, що недавно зробив добру справу врятував одного свого друга від негативних наслідків украй небачного одруження. При цьому він не називав ніяких імен або якихось інших подробиць. Я здогадуюся, що це був саме Бінглі, тільки з того, що він якраз та людина, що цілком здатна оскочити в таку халепу, а ще з того, що вони з Дарсі провели разом усе минуле літо. А чи пояснив вам містер Дарсі причини свого втручання? Наскільки я розумію, існували якісь дуже вагомі заперечення проти самої дівчини. До яких же засобів він удався, щоб розлучити їх? Ні про які конкретні засоби він мені не розповідав, відказав фіцвілям із посмішкою, лише розповів мені те, про що я наразі розповів вам. Елізабет промовчала, продовжуючи йти. Серце її переповнювалось обуренням. Фіцвілям трохи подивився на неї, а потім запитав, чому вона мовчить і про що думає. Думаю про те, про що ви тільки но мені розповіли, відказала Елізабет. Я не в захваті від поведінки вашого кузена, яке він мав право виступати в ролі судді. Ви, я бачу, схильні вважати його втручання образливим? «Я вважаю, що містер Дарсі не мав права судити про доречність чи недоречність симпатій свого приятеля. Не мав права лише з власної примхи вирішувати, в який спосіб той приятель має почуватися щасливим. Вона опанувала себе й продовжила. Але оскільки ми не знаємо всіх подробиць, то засуджувати його було б несправедливо. Тим більше, що в тому випадку навряд чи йшлося про якесь сильне почуття. Цілком резонне припущення, відповів Фіцвільям, але воно зводить на нівець усю велич тріумфу мого кузена». Це було сказано жартома, але такий портрет містера Дарсі видався їй настільки правдивим, що Елізабет побоялася сказати щось у відповідь. Натомість вона різко змінила тему розмови, і вони говорили про різні малозначущі справи, аж доки не дісталися пасторату. Там, як тільки гість пішов, вона зачинилась у себе в кімнаті, поринувши роздуми про щойно почути. Навряд чи можна було припустити, що йшлося про якихось інших, окрім її родичів та знайомих людей. Не могло існувати відразу двох чоловіків, на яких містер Дарсі мав би такий необмежений вплив. Елізабет ніколи не сумнівалася в тому, що він мав відношення до заходів по розлученню містера Бінглі та Чейн, але їх задом і виконання вона завжди приписувала міс Пінглі. Однак, якщо власне марнославство не водило його в оману, то винуватцем був саме він. Саме його гордовитість та примхливість стали причиною всіх страждань Джейн, які ще й досі не скінчилися. На певний час він примудрився зруйнувати всяку надію на щастя в найніжнішому, найщадрішому серці у світі. І ніхто не міг сказати, наскільки довготривальними будуть наслідки тієї біди, яку він скоїв. Існували якісь вагомі заперечення проти самої дівчини, так сказав полковник Фіцвільям. Не інакше, ці заперечення полягали в тому, що Джейн має одного дядька сільського юриста, а другого – лондонського торговця. Хіба ж могли виникнути якісь заперечення проти самої Джейн, вигукнула Елізабет, проти такої вродливої та доброї дівчини, як вона. Та вона ж надзвичайно розумна, освічена, має чарівливі манери. І проти мого батька сказати теж нема чого». Бо він хоча й є людиною дивакуватою, має такі якості, котрі самому містеродарці прийшлися б до речі. А такої респектабельності, як у мого батька, він, мабуть, не матиме ніколи. Коли Елізабет подумала про свою матір, то її впевненість трохи похитнулася. Але вона не могла припустити, що з цього погляду містеродарці могли виникнути якісь суттєві заперечення. Бо на її переконання, гордість останнього була б сильніше зачеплена браком знатності в родичів свого приятеля, ніж браком у них розуму. Тож, урешті-решт, Елізабет вирішила, що частково містер Дарсі керувався цим найгіршим із різновидів гордовитості і частково бажанням зберегти містера Бінглі для своєї сестри. Від хвилювання і сліз, спричинених цими роздумами, в Елізабет розболілася голова. Під вечір Біль посилився настільки, що в поєднанні з небажанням бачити містера Дарсі смусив відмовитися від візиту до Ротінгса, куди її разом із кузинами запросили на чуювання. Місіс Колінз, пересвідчивши, що Елізабет дійсно почувається зле, не умовляла її і зробила все можливе, щоб захистити її від умовлянь свого чоловіка. Але містер Колінз усе одно не променув висловити побоювання через можливе незадоволення її світлості тим, що Елізабет залишилася вдома. Гордість і уперечення Джейн Остін Розділ 34 Коли вони пішли то Елізабет, наче намагаючись якомога сильніше налаштувати себе проти містера Дерсі, вирішила зайнятися перечитуванням усіх листів, котрі їй написала Джейн за час її гостювання в Кенті. Фактично, вони не містили в собі якихось ремствувань, не було в них ніяких здогадок про минулі події чи якихось розповідей про її теперішні страждання. Але в усіх листах майже в кожному рядку відчувався брак життєрадісності, котра зазвичай була притаманна стилю Джейн і котра майже ніколи нічим не затмар пішла від миру в її душі та приязного ставлення до кожної людини. Елізабет помічала кожне речення, що несло в собі тривогу, бо тепер вона читала листи набагато важніше, ніж першого разу. Ханебне вихваляння містера Дарсі своєю здатністю завдати болю іншій людині змушувало їй ще гостріше відчувати страждання своєї сестри. Певну розраду знаходила вона в думці про те, що його візит до Розінгса мав закінчитися через день а ще більшу розраду в усвідомленні того, що менше ніж через два тижні вона знову буде з Джейн і матиме можливість усією силою своєї любові допомогти їй поновити присутність духу. Подумавши про те, що Дарсі незабаром полишить Кент, вона не могла не пригадати, що його кузен теж мав поїхати разом з ним. Але полковник Фіцвіллям продемонстрував цілковиту відсутність у нього якихось намірів щодо неї. Тож хоч яким би приєзним він був, його від'їзд не викликав у неї смутку. Її міркування несподівано перервав звук дверного дзвоника. Настрій її трохи поліпшився від думки про те, що це міг бути полковник Фіцвільям, котрий якось вже навідувався до них увечері, а тепер прийшов побачитися саме з нею. Однак від цієї думки їй незабаром довелося відмовитись а настрій її знову змінився. Але тепер уже зовсім інший бік, бо на свій превеликий подив вона побачила, що до кімнати зайшов містер Дарсі. Він одразу ж почав похапливо розпитувати її про стан здоров'я, пояснюючи свій візит бажанням почути, що їй стало краще. Елізабет відповіла йому з холодною чемністю. На якусь хвилину він присів, але потім підвівся і пройшовся кімнатою. Елізабет була здивована та не промовила ні слова. Після мовчання, що тривало декілька хвилин, він схвильовано підійшов до неї і сказав таке. Марно я старався. Це все надаремне. Я не зможу впоратися з власними почуттями. Дозвольте мені зізнатися, як палко я вас кохаю, як я обожнюю вас. Здивуванню Елізабет не було меж. Вона нічого не відповіла. Лише почервоніла і з недовірою поглянула на нього широко розплющеними очима. Містер Дарсі розцінив це як достатнє заохочення з її боку і відразу ж заходився розписувати всі свої почуття до неї, котрі, як виявилося, він плекав уже давно. Говорив він добре. Та крім голосу серця в його словах можна було розрізнити й деякі інші почуття. Гордовитості в них було не менше, ніж любові. Про своє усвідомлення її нижчого суспільного становища, про своє приниження, про родині перешкоди, котрі здоровий глуз завжди протиставляє велінню серця, він говорив з таким запалом, котрий цілком можна було пояснити його ураженою гордістю, але котрий навряд чи міг сприяти його залицянням. Елізабет, попри свою глибоку антипатію, не могла залишитися байдужою до впливу почуттів такої людини, і хоча її наміри лишались непохитними, спочатку їй стало шкода містера Дарсі бо вона спиралася завдати йому болю, але потім, роздратована його наступними словами, вона у своєму гніві запула про всяке співчуття. Однак вона спробувала взяти себе в руки, щоб відповісти йому з належним спокоєм, після того, як він закінчить свою промову. На завершення він запевнив її в силі свого почуття, котре, попри всі спроби, визнав за неможливе подолати, і висловив сподівання, що винагородою за таку пристрасть буде їй на пропозицію його руки. Коли Дарсі мовив ці слова, Елізабет неважко було помітити, що він анітрохи трохи не сумнівається у сприятливій відповіді. Він тільки говорив про свої побоювання і тривоги, але обличчя його промовляло, що насправді він почувався впевнено. Ця обставина ще більше її розлютила, тож коли він закінчив обличчя її розпощилося від гніву, і вона сказала «У таких випадках заведено настільки мені відомо демонструвати вдячність за висловлені почуття, хоч якими безнадійними вони були б. «Удячність – річ цілком природна. І якби я дійсно почувалася вдячною, то подякувала б вам. Але я не можу цього зробити. Я ніколи не мала потреби у вашій добрій думці про мене, котру ви щойно мали милість висловити проти мого бажання. Перепрошую за біль, що я його завдала. Це вийшло цілком ненавмисне. І я сподіваюся, що він не триватиме довго. Після моєї відповіді ті почуття, котрі, як ви кажете, довго не давали вам змоги освідчитись мені в коханні, то досить швидко цей біль подолати». Містер Дарсі, прихилившись до каміна, не зводив очей з її обличчя і, здавалося, дослухався до її слів з великим подивом і з не меншим обуренням. Його обличчя стало блідим від гніву. Кожна його риса свідчила про величезне сум'яття, що коїлося в його душі. Він усіляко намагався, принаймні, виглядати спокійним і не наважувався заговорити, доки не опанує себе. На Елізабет його мовчання справило вкрай гнітюче враження. Нарешті, підкреслено спокійним голосом, він мовив: І це вся відповідь, яку мені судилося почути. Дозвольте запитати, а чому, власне, ви мені відмовили саме в такий спосіб, не турбуючись при цьому хоч про якусь позірну чемність, хоча це вже не має великого значення?» Мені теж цікаво відповіла Елізабет, як це ви з явним наміром образити і принизити насмілилися сказати, що любите мене попри свою волю, попри своє почуття здорового глузду і навіть попри ваш характер. Чи не було це певним виправданням для вашої нечемності, якщо ви вже заговорили про нечемність мою? Крім того, я маю інші підстави бути нечемною, і ви це знаєте». Навіть якщо б я не була налаштована проти вас, чи почувалася байдуже, чи навіть ставилась до вас прихильно, то все одно, жодне з не змусило б мене прийняти пропозицію чоловіка, котрий зруйнував і, можливо, назавжди щастя моєї улюбленої сестри. При цих словах колір обличчя містера Дарсі знову змінився, але він швидко впорався зі своїми емоціями і надалі слухав Елізапет, уже не намагаючись перебивати в той час, як вона продовжувала. «Я маю абсолютно всі підстави думати про вас зле». Жодна причина не виправдати вашу несправедливу та негідну поведінку в цій справі. Ви не смієте, ви не можете заперечувати, що були головним, якщо не єдиним винуватцем їхнього розлучення, піддавання одного з них осуду світського товариства через примхливість і непослідовність, а другої – осміянню через надії, що не справдилися, винуватцем того, що обоє вони зазнали величезного нещастя і приниження». Вона зробила паузу і з обуренням побачила, що він слухав її з виглядом, котрий свідчив про відсутність у нього будь-якого почуття розкаяння. Більше того, Дарсі дивився на неї з посмішкою, крізь яку прозирав якийсь показний скептицизм. «Ви ж не будете заперечувати, що це ваших рук справа», – повторила Елізабет. Він відповів із напускним спокоєм. Я не збиралася заперечувати, що зробив усе від мене залежне, для того, щоб розлучити свого друга з вашою сестрою, і що я радію своєму успіхові, що до нього я виявився милостивішим, ніж супроти себе. Обурена Еліза проігнорувала останню його фразу, що містила якийсь натяк на самовиправдання, але вона не могла не вхопити її сенс, котрий, однак не здатен був їй заспокоїти. Але моя антипатія, викликана не тільки цим випадком, продовжила вона. Моя думка про вас сформувалася ще до того, як він стався. Докладно про ваш характер я дізналася з розповіді, котру почула багато місяців тому від містера Вікхема. То що ж ви скажете з цього приводу? Який акт дружньої допомоги ви придумаєте на своє виправдання цього разу? Яку перекручену версію подій будете нав'язувати іншим? Вас, я бачу, дуже цікавлять проблеми цього джентльмена, сказав Дарсі вже менш спокійним тоном, а його обличчя знову почервоніло. А хіба можна не співчувати, йому знаючи про всі його нещастя? Його нещастя, презирливо відізвався Дарсі, так він дійсно пережив великі нещастя, які накинув.